Arteko egun ospatzen da gaur munduko txoko guztietan. Bai, munduko txoko guztietan. Euskaldunok kontinente guztietan banandurik gaudelako. Eta Euskara gutzien espero dugu munduko txokoetan daitekelako. Lehenengo Euskararen eguna mila bederatzireun eta berrogeita bederatzian ospatu zen. Gaur bezalako egun batez, duela urte asko eta asko. Jai hau euskal herrian eta atzerrian ospatu zen. Kampoan dauden euskaldunek ere jai bereziren bat egingo dute euren lurraldean, Argentinan, Uruguain, Venezuelan, Inglaterran, Italian, askotan Jarri zeitezte, momentu batean pentsatzen. Badaki zue, zuen moduko zenbat gazte eta ez aingazte egongo diren momentu honetan jai honetaz gozatzen. Baina bat dira. Ainbat dira Euskaraz ospatzenari direnak jai hau. Ainbat pozik ikasi dutenak Euskara, eta ainbat Euskaraz bizi direnak. Beraz, gaurkoan, Euskaraz bildu gaitu. Euskararen indarrak bildu ditu. Itxasoz bestealdeko aldeko ez, Euskal, e, Euskaldunak eta Euskal Herrikoak. Besterik gabe jaieguna hasi da. Holaste euskaraz, bisi euskaraz, ligatu euskaraz, ikasi euskaraz eta lan egin euskaraz. Liga, e, euskararen alde. Ura eskolan ere ospatuko dugu egun hau. Orainte jkanarekin hasiko gara. Lehenengo saioan bigarren siklokoak hasiko sarete eta txeden alditi bueltan lehenengo ziklokoak eta hirugarren ziklokoak. Zikloka Euskalaren inguruko pertsonai ezberdinak landu ditugu, horrela. Lehenengo zikloko ikasleek Euskal mitologia landu dute. Bigarren ziklokoek Euskal abeslariak eta gu hirugarren ziklokook Euskal inauterien pertsonaiak landu ditugu. Zuen irakasleok irratzaioa bukatzeakoan, Galdera sortabak emango dizuete, eta zuek erantzunak ziklo-ziklo bilatu beharko dituzue. Galderak kolore desberdinak izango dituzte. Bilatu behar duzuen kolor, kolorearen arabera. Hernengo zikloko galderak gorriztopatuko dituzue. Euskal mitologiari buruzkoak. Bigarren ziklokoak berdez egongo dira Euskal laberlarienak. Eta azkenik irugarren zikloko, galderak urdinak izango dira, Euskalin jauterien ingurukoak, alegia. Bakoitzari da gokion fitza, pasabidetako kortzoetan aurkiko dituzue. Txandak errespetatuko ditugu, eta geletan gainontzekoak lanean daudela kontuan izango dugu. Horregaitik ahalik eta izigen egiten saiatuko gara. Guzti hau lehen eskuntzan egingo dugu, baina aurre eskuntzan ere gauza mordoa egingo dute, besteak beste. Hormairudi polit bat, ipuinen bat eta nork daki eusteko bizitaren bat izango duten. Orain sarri-sarria bestiarekin uzten saituztegu. Kortatu sarri onandiaren iesaldian oinarritutako abestia da hain zuzen ere. Zerderan kontuatu gabean Zerri, zerri, zerri, zerri, zerri Zerri, zerri, zerri, besti erriko ja Aitorren izkuntza har Milabederatzireun eta irurogeita zeian Bergarran sortu zen gazte talde batek Egin zuen ezagun kompozizio hau ama zazpi urte zutela egin zuten lehenengo kantaldia eta arrez gerro, zazpi baten urte zibil iziren plazarik plaza kantuan gitara lagun besteak beste piz ezagunean bertzi horiak egin ez mergarako urtindorrak iziren zuen gustoa izatea espero dugu Danik gure irratzaio berezia bukatzeko, gure gaurko abestiarekin dantxan usten zaituztego, euskaraz mintxatu. Baina ez lehen esan gabe gehiago balio duela mila egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Aurrera, eta euskaraz, bizi. Ya chen ta es gündü Ikatnis wanjoyterar ene ene iterar Parisra parigas show e zende na adiós y beru o yamai scho alè triste vanua adiós gaixo Echendena Adio sübe show et chem